Itt? És most Háttér Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt, lát? A vonalban durva Péter Milyen volt a sielés? Ír Tessék? Jó Két szóval? Nagyon jó Ah, nem olvastam a Total Returnt, azon most éppen mit írtál? Tegnap meg akartam nézni, de aztán valahogy elsikattam, mert annyi minden volt a fejemben, és elvitt onnan, csak most eszembe jutott. Hát a múlt éte nem ittam semmit, tegnap meg a részvényindexekről írtam. És mire jutottál, és mit mutattál ki? Feltörekvő részvényekről írtam, hogy a vezető feltörekvő részvényindex ami a teljesítményét mutatja ezeknek a piacoknak, az nem, nem nagyon ment sehova az elmúlt évekbe, de hogy alapvetően azért nem látjuk, mert nagyon erős a dollár, és nagyon bedengültek a feltörekvő devizák általánosságban a dollárhoz képest, és a helyi részénypiacok pedig azért, azért úgy arra szolgatnak felfele. Nálunk most egy ilyen általános Élemény, hogy azért a részszintpiac az bárki bármit mond, mindenféle buborékokról karriogatják egymást az emberek, de alapvetően a részszintpiachoz nem hiszem, hogy szó. Én azt olvastam, hogy a dollárnak az erősödés az tovább vár, tehát, hogy további erősödés várható. Hát én is erre számítok, bár az, az igazság, hogy most nagyon rövid idő alatt nagyon sokat erősödött a dollár, de az elmúlt, tehát amióta ugye a devizák szabad, nagyjából szabadon lebegnek egymással a szemben, a fő, fő, fő devizák, tehát a Bretton múci rendszer összeomlása óta, 71 óta, kétszer erősödött, tehát kétszer volt ilyen, ilyen nagyon jelentős dollár erősödés, és minden kétszer az egy ilyen Egyszer őt, másszorban pedig egy hét éves folyamat volt, és nagyon-nagyon és sokat erősödött a dollár. Tehát, hogy Isten igazából arra lehet számítani, hogy ezek, ha, ha, ha úgy viselkedik a dollár, akkor akkor ebben benne van az, hogy még, még azért egy pár évig a mostani érezhetőbb szintre, érezhetően erősebb szintre. Meg ugye legutóbb, amikor, amikor a dollár erősödött, ugye a 2000-es évek, 2000-es 2000 környékén akkor úgy azt hiszem, hogy 82 amerikai cent volt egy euró. Ugye most, mikor, mielőtt elkezdődött a dollár erősödni, 1 dollár 40 centet kellett adni egy euróért, tehát ha nem is dupla annyit, de majdnem dupla annyit. Most ugye egy 13 körül van, tehát hogy igazából miért ne erősödhetne egészen addig, mint 2001-ben? Mit tudunk az aranyról? Nem, holnap. Én semmit. Ráadásul az igazság az anyról senki nem tud semmit, mert hogy az aranynak a mozgását, a azt, azt nagyon, nagyon nehéz azt értékelni, hogy az arany mér a, a, a, Van egy közgó, remes közgazdász, a Willem Bújter, aki, aki most az egyik nagy amerikai banknak a vezető közgozdász, de OSCD vezető közgozdász volt meg. Az angolja, egy banknak volt monetális tanástagja egy idővel, ő, ő azt mondta róla, hogy ez egy 6000 éves buborék, igazából soha semmire nem volt jó, soha semmire nem használjuk az aranyat. hogy az arany felhasználásának 10%-a az ilyen ipari, pontosabban ilyen technikai, elektronikai felhasználása van, de 90%-a az, az ilyen kincsképző, meg fugsz belőle. Tehát, hogy Isten igazából semmifajta használati értéke nincsen, mint akár a résznek. A... Milyen a nemzeti bankoknak az aranyvásárlása mögött? Volt egy ilyen trend, hogy, hogy a különböző, hogy, hogy legyen fizikai eszköz. A... ez most is megvan. Ez most is megvan. Tehát, hogy ez, ez 6 ezer éve, ezt érték meg tartjuk, de Isten igazából nem tudjuk, hogy miért. Tehát, hogy van olyan nemzetközi vagy hazai közgazdász, aki ehhez ért, és akire mindenki felnézne valami olyasmit ért, amit egyébként rajta kívül senki más? Biztos, hogy van, aki azt mondja, hogy ehhez ért. Ö... Jó, most arra gondolok, hogy valaki azt mondja, hogy ért, és az élet vissza is igazolja. Mert az, hogy valaki azt mondja, hogy tud vezetni, de kérdőleg hogy mindig utolsó, egy versenyen, vagy állandóan belehajt az árokba olyanból számoson. Nézd, nem tudok ilyet. Nyilván az aranynak aranyat azért felhasználják, ez van egy termelése, az aranybányáknak van egy költségstruktúrájuk, tehát azt lehet, aki belássa magát, az tudja, hogy nagyjából mennyi, évente mennyi aranyat termelnek a milyen, milyen költségmegek mellett. Különböző bányák, azt is lehet tudni. Az ember utána néz, hogy, hogy, hogy milyen országokban, milyen célból vásárolják, úgyhogy például az Indiában, Kínában egy ilyen nagyon komoly Respektje van az aranynak, tehát veszik az aranyat, a megszületik a gyerek, és megveszik az aranyat, hogy legyen neki. Már nyilván, ahol ezt megtették, az Indiában azért a legtöbb család nem de aki megteszi, az megveszi. Tehát van egy ilyen respektje az aranynak. Ugye az aranyról azt kell tudni, ellentétben gyakorlatilag a legtöbb, szinte minden más nyersanyaggal, hogy amit az elmúlt 6000 évben kiástunk a földből, az itt van. Tehát hogy azt nem használtuk el, mert az olajat elégetjük, a rejétből építünk kábeleket is ben van a föld azt meg a házadban, sötöbbi, sötöbbi, de hogy az arany, arany az, az, az min, min, mind van. Le lehet kaparni a templomok faláról az aranyfüstöt, meg össze lehet szedni a, a fuxot, amit a fiókba tartunk, de hogy nem használjuk semmire az aranyat. Tehát, hogy amit kiásunk a földből, az, az itt lesz. És ennek a mennyisége egyébként érdekes módon nem túl nagy, tehát a tiszta, egészen tiszta arany, miatt, ha, ha világösszes tiszta aranyát összedjük, nem akkor hazudni, hogy milyen kicsi térfogatban fér el, de ez egy ilyen emberi léptékkel felfogható térfogat. De, de hogy mégis itt van, tehát hogy, hogy folyamatosan termeljük, elvileg nem használjuk semmire, és az ára az hol fölmegy, hol lemegy. az ember azt gondol, hogy minden dolog, amiből folyamatosan... De most meg nem mondd át, hogy mennyi az aranyára, tehát annyira kívül, hogy ezen a területen. De most ezer... 200 és 1300 dollár között pendlizik egy uncia aranynak az ára, de most őszintén, szóval nem tudnám megmondani, hogy, hogy azok az erők amelyek ráhatnak, azok felszere húzzák, vagy Mi a helyzet azzal, hogy az Unió is pénznyomtatásba kezdett? Ez mennyire hasonló a Fed dollár Az Mennyire más, és milyen hatással lesz Európai életére? Hát, amit, amit mi Amilyen szinten ezt nekünk ismernünk kell, nagyjából azon hasonló, mint a Federal reserve <kül> aminek a hatását igazából most se tudjuk, hogy az, az mennyiben segített és mennyiben nem. Ugye az elmúlt hat élet nem tudjuk Federal Reserve pénznyomtatása nélkül újra játszani. <kül> a Federal reserve egy sokkal intenzívebb periódusban kezdte el a pénznyomtatást. tehát a a Mármint az amerikai gazdaság szempontjából intenzívebb, vagy mi volt intenzívebb? Igen, igen meg a piaci hangulat szempontjából intenzívebb. Tehát e, helyzetbe kezdte el, és, és ezért a pszichológiai hatása erősebb volt. Ugye az ECB az... az ECB-nek is voltak egyébként ebben az, abban az értelemben pénznyomtatásos akciói, hogy azért e, tehát folyamatosan ad... E, finanszírozza meg a bankokat, hogyha a bankok szeretnének vállalatokat hitelezni, ez is egy pénznyomtatási akció. Volt neki, ugye meghirdette három 2012-ben, ugye, azt azt a programját, ezt az OMT-nek nevezett programot, ami, ami gyakorlatilag arról szólt, hogyha egy ország Eurózónás ország tökepiaci stressz alá kerül, és az állampati hozzamai elszállnak, de az adott ország hajlandó egy ilyen uniós e, stabilizációs programba részt venni. Csak az Európai Központi Bank gyakorlatilag korlát nélkül Fogja tudni vásárolni azok. Jó, nézzük ezt onnan, hogy azért a dollár helyzete közel sem olyan, mint az euróre, euró, és te visszatérhetünk oda, ahol közbevágtam, mert azért az, hogy gazdasági válság ide-gazdasági válság oda valószínűleg nem teljesen független. Egyfolytában felvetődik az, hogy az eurozóna egyébként jól lettek kitalálva, vagy nem kéne visszavenni a nemzeti valutákat, ez azért az embert elgondolkodtatja, és akkor visszatérnék, vagy nem visszatérnék, hanem oda egy térnapi konferenciához, ahol ahol egy uh... Professzor arról beszélt, hogy engedjék meg, hogy felvessek egy kérdést, nagyon sok diákomnál felmerült már, hogy pontosan miért van eltérés a Maastrichti kritériumok és az optimális valutaunió feltételei között. Az egészet történelmi kontextusba kell helyezni, hogy lássuk miért így alakult tény, hogy az országok nem alkottak optimális valóta egymással, ami komoly problémát jelentett, de ettől független az ez a lámporocsi konferencián hangzott el, hogy a kritériumok az ástabilitás őrzésére mégis jól ki voltak találva. Olyan valutauniót hoztunk létre, ahol nagyon sok aszimmetrikus sok érte az országokat, és ezekről ők teljesen másképp tudtak reagálni. Egy nagyon tökéletlen valutauniót unió, valuta építettünk, sokkal többre van szükség az ástabilitásnál, hogy ez ennyire divers országok jól tudjanak együttműködni. Uh miért van álland, tehát miért van az embernek álland az az érzése, nyilvánvaló, hogy csak a velet folytatott beszélgetések, vagy más gazdasági szakemberekkel bár ilyen ritkán fordul elő felkészülésnél, hogy azért általában az ágyat mindenki ágynak nevezés, nem találja haszontalannak, az euróövezetnek a, a, a tagországainak pénzügyi szakemberei ugyanakkor egyfolytában valamit mondanak az, arról az eurovezetről, ami egyébként elvilegezettnek az országoknak a természetes pénzügyi kínű, hogy legyen de úgy tűnik, hogy mégse az. Nem az, mert nagyon úgy tűnik, hogy a politikai unió, ami az európai közös fizetőeszköz mögött áll, az nem elég erős, nem elég egységes ahhoz, hogy, hogy, a, hogy, hogy működtetni tudja ezt a, ezt a közös devizát. Máshol is van ugye pénzügyi unió, Ilyen az amerikai Egyesült Államok, viszont sokkal erősebb. Sokkal több nincs, ugye? Most így nem nem tudnék. Jó, de az a kérdés, hogy az a tökéletlenség, amiről beszélnek, és az a folyamat, ami egyébként a politikai egyezés és különállás folyamata, az a te szerény véleményed, vagy nem szerény véleményed szerint fog-e valami jelentős változást hozni az euró életében, most nem arra gondolok, hogy megszűnik, hanem, hogy olyan szabályokat alkotnak, amely szabályok megpróbálják ezt a kérdést olyanná tenni, amit nem kell nap, mint nap föltenni, mint hogy normális szerelmi kapcsolatban az ember nem kérdezi meg minden nap a másiktól, hogy el akarja hagyni, mert természetes, hogy belefekszik vele ébred. Történnek is, meg nem is. Tehát Például, ami, ami kiderült, a, ugye az, egész európai, az egész közös devizbe úgy indult, hogy, hogy az volt benne a mögötte a feltételezés, hogy az a politikai együttműködés, ami most összefogja az Európai Uniós országokat, az elegendő ahhoz, hogy működ, működjön ez a dolog. Most kiderült, hogy nem elegendő, és akkor ez ezt elkezdték... Péter, ez egyértelműen nem, vagy ez egy olyan, ami sok dologban nem? Nézd, hogyha, hogyha, hogyha válságmenedzselésére van szükség, és gyakorlatilag bizonyos országok csődbe, de facto csődbe mennek azért, mert benne vannak a, a közös való törvezetben, és az ezzel járó felelősséget nem tudják kezelni, akkor azt gondolom, hogy ez, ez nem, nem, nem működik így. Most próbálkoztak, próbál történnek ezt a fajta együtt. Minőségileg lenne más az a helyzet, ha ezek az országok nem a közös fizetőeszközben adósodnának el, vagy mennének csődbe? Valószínű más, igen. igen. De minőségileg lenne más. Minőségileg lenne más. Történnek egyébként kísérletek, tehát vannak intézkedések, amelyek, amelyek az egységes deviza mögötti gazdasági rendszert, pénzügyi rendszert igyekeznek még jobban egységes, egységesíteni, ilyen például a közös európai bankfelügyelet, illetve a közös európai tökemetfelelősi szabályok amiket megbevezettek, meg különféle meg bankprudenciális szabályok, amiket ugye most bevezetnek az európai bankokra. Ezek nagyon-nagyon ezek fontos Én dolgok, és ezek nagyon-nagyon sokat segítenek abban, hogy a, hogy a pénz, az eurozóna az pénzügyi Ezeknek a hatása az 24 órán belül következik be, vagy ennél hosszabban? Ennek a hatása hosszabban következik be. Egyet... Nem is rosszul kérdeztem. Tehát az, hogy ez, hogy ez működjön, az 24 óra, tehát olyan, mint ha felkapcsolod a villanykapcsolat, ég a villany, vagy ennél lassabb? Ennek ugye a, a, akkor működik, hogyha nem lesz megint olyan bankűz is, ami volt 2010 11 Európában. Tehát, hogy, hogy akkor működik, hogyha. Ez, ez, olyan, ez olyan, mint a, ezt nekem egyszer egy IT is mondta, <coughs> hogy egy egy nagy cégnél, vagy egy kis cégnél is a jó IT vezető az, akit senki nem ismer. Mert hogy sosincs baj. Az IT vezetőt mindig akkor ismerik meg, amikor baj van. Akkor kiderül az IT baj van. De ez a bank rendszer is olyan, hogy ez, ez akkor, akkor működik jól, hogyha sosem tűnik fel senkinek, hogy ez létezik. Ugye visszatérve az előző felszólalóra, nagyjából ugyanazt mondja, mint te. Nehéz kérdés az, hogy van-e szükség fiskális unióra, magam sem döntette még ebben a kérdésben. Az nagyon valószínű, hogy valamilyen fiskális politikai eszközökre lesz majd szükség Európában, de ez az ügy nagyon komplex politikai kérdéseket vet föl. Ez árt a rendszer szintű problémákkal kapcsolatos gondolatlanetét, bár te pont falutva mondtad, azt mondtad, hogy a komplex politikai kérdések vetnek fel gazdasági kérdéseket. Igen, illetve felvetnek olyan kérdéseket, amelyeket olyan kérdéseket, hogy azok a dolgokat, amit korábban kimondtunk, azt tovább is tartanunk kell le magunkat ahhoz. Jó, de ez jelenti el az, hogy az euró mint olyan válságban van, hiszen a te példádból kiindulva a jó IT vezetőről, most ez az IT vezető, ez minden nap ott ül az asztalnál és minden nap lehet tőle kérdezni, ami a te elmondásod szerint nem egy jó jel. Igen, Uh, és, és ugye még azt, azt tenném még hozzá, hogy, hogy lehetséges, hogy az eurózóna működik, hogyha bizonyos dolgokra nem azt gondoljuk, mint amit eddig, például nem gondoljuk azt, hogy az eurozónás ország nem mehet államcsődbe, mert miért nem mehetne? Mert egyébként az amerikai Egyesült Államokban uh, az, hogy egy önkormányzat csődbe megy, és ebből akár tulajdonképpen Csődbe egy szövetségi állam is, elvileg. Gyakorlatilag igyekeztek mindenféle szabályokat hozni, hogy ez ne következzen be, de, de végül is csődbe mehet, és az amerikai társadalom olyan, hogy ezeket a csődeseményeket a helyén tudja kezelni. Oké, okay, rendben van, ez eddig miért nem volt elképzelhető az Unió vezetembe, vagy az Euróvezetem belül? Valami az elképzelés. Ez Jó, de ez most egy idea, vagy ez egy gyakorlattól való mert hogy az az egy sem maga után húzza az egészet? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan, igen, ez mind a kettő, egyrészt ideál, a másrészt a közös devizába. Beszed bizalmat próbálták megalapozni. Oké, okay, rendben van, de ha ebben paradigmaváltás van, vagy legalábbis valahol a paradigmaváltás küszöbén vagyunk, vagy egyáltalán fel lehet vetni olyan kérdést, amit korábban nem, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatban is történik valami változás. Tehát létezik úgy kiszakadni ebből a közösségből, hogy az egészet ne magával, hiszen eddig egy olyan outsider számára, mint én, mindig avval fogalmazták meg a politikusok a beszéd, hogy fiala, a kiesik, mi is megyünk utána. Um, igen. Független, hogy mi nem is vagyunk részei ennek a, az euróövezetnek. Kérdés az, hogyha ezt, ezt mindenki tudomásul veszi, hogy igen, egy eurozónás ország csődbe mehet, illetve ha akar, bár szerintem ez baromi nehéz, tető, nem is tudom, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, de egy eurozónás ország kiléphet az Euróvezetből is ettől még az összes többi működik, akkor lehet, hogy rendszer sokkal működik. Én ezt értem Péter, de most azt kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban gyakorlati dolgokat is uh, kitalálnak-e, mint ahogy egy orvos eldöntheti, hogyha egy tért nem akar meggyógyulni, vagy egy allábszár úgy fekélyesedik, hogy nem akarja abba hagyni, akkor a betegnek azt mondja, hogy nem kérdés az amputálás, mert hogyha nem amputálom, meghal. Lehet, hogy eljutunk oda. Az is lehet, hogy ezzel kapcsolatban már történnek. Uh, történik politikai gondolkodás, egyeztetés, stb., de ennyi, erről én még nem tudok semmit. Jó, de ez magában a pénzügyi, szervez... a pénzügyi szervezetben konkrét változásokban kell, hogy ö, bekövetkezzék, miközben az egy meg egy nem lesz más, mint kettő. Az emberek fejébe kell egy konkrét változat. Ezzel, ezzel együtt kell tudni élni, ezt meg kell emészteni ennek a lehetőségét. Hozzáteszel... Jó, meg kell emészteni a lehetőségét, de nagy valószínűséggel egy olyan szankciórendszert és egy olyan rendszert kell kitalálni, hogy aki azért a többieket koszkáztatja, ebből jól ne jöhet ki, mert egyébként akkor mindenki kockáztatni akarja majd. Nézd, nézd, az a helyzet, hogyha, hogyha valaki csődbe megy egy ország, annak nagyon rossz. Tehát lehetséges, hogy sokkal, de sokkal jobb... Jó, Görögország példája azt mutatja, hogy eléggé rossz, de még mindig úgy tűnik, mintha ők lennének az ostornak a... nem a végén, hanem ők fognák a nyelés sokszor, miközben Németország meg gyakorlatilag ők kezeli az ostort, de mégis úgy tűnik, hogy ak meg akkor meg egy olyan ostor, aminek két vége van. Hát most perpillanat a görögök azt hiszik, hogy sokkal jobban járnak a csődben, ennek úgy megtakarítanak. Ebben nem vagyok biztos, hogy ebben igazuk van. De ahhoz, hogy ehhez másféleképpen gondolják, ahhoz abban a rendszerben nem ártana, ha változás lenne, amiről eddig beszéltünk? Igen, mondom, leginkább az emberek fejében, illetve ebben a politikai döntésben, hogy Eurózónás Ország nem mehet Miért nem lehetne? Ráadásul az sem kizárt, hogyha ennek a lehetősége meg lenne, az Európa politikai stabilitás... Eddig azért nem volt, mert el se tudták képzelni, hogy ilyen előfordulhat. Igen, és mivel amikor előkerült oda, oda a helyzet, hogy ennek konkrét lehetősége lett, akkor hirtelen elkezdték ezeket az országokat pénzzel tömni. Pont ezt akartam mondani, hogy abban a pillanatban, hogy viszont a veszély felmerült, nem az jutott az eszükbe, hogy elveszthetjük, hanem az jutott az eszükbe, hogy megmentjük minden áron. Ez így, van, megmentjük minden áron, és ez egyébként a többi európai országban olyan politikai folyamatokat indított be, amelyeknek egyelőre nem nagyon látjuk a végét. Ugye arról most egy olyan dologról beszélünk, ami nagyon fontos, de amiről nagyon keveset tudunk. Igen, hát elég sokat tudunk, ha olvasunk róla. Ö, gyakorlatilag az Európai, Nyugat-Európában a hagyományos párstruktúrák, az országokban párstruktúrák kezdnek felbomlani, és a hagyományos balközép-jobbközép váltó párti politikai rendszerben megjelennek, az alternatív pártok, illetve ugye alternatívában mindig csak egy van, tehát hogy a másféle pártok. És úgy tűnik, hogy ezeknek a térnyerése ez az európai megszokott 50 éves európai politikai rendszert, európai. Nem... de ennek a megjelenése maga ennek a rendszernek a kritikája oká jelenik meg, mert azt mutatják, hogy amit kitaláltak, az jó, de nem tökéletes. Igen, igen, és ugye nyilván van ezeknek a politikai, ezeknek a politikai erőknek, a, a, a megjelenése mögött. A finanszírozott országokban az jelenik meg, az, az van, hogy, hogy, hogy nekik Angela Merkel miatt meg kell takarítaniuk. Azoknak a, a pénzügyek stabilabb országok pedig az jelenik meg, hogy nekik meg Jó, át... Csak az a kérdés, hogy ahány ország, annyi alternatív párt van-e, annyi alternatív megoldás, mert azért ez a rendszer, amiről mi beszélünk, anélk, hogy szakembernek akarnám mutatni maga, miközben nem vagyok, ennyi megoldása nem lehet. Nem, de lenne rendszer szintű megoldás. Tehát ha mondjuk például lehetséges, hogy az lenne, hogy jó, nem akarsz megfölteni, ne szoríts is meg menjél csődbe, te vagy. De onnantól kezdve úgy tekintünk rád, mint aki önként mentél csődbe, ne kérjél tőlünk segítséget. Ez így van, saját döntésed. Nem kell megtakarítanod, nyugodtan menjél csődbe, akinek egy pénzt tudod Ebből a szempontból jelenleg egy eléggé szociális gondolkodás van, állandóan kacérkodnak ennek a lehetőségével, de nem élnek vele. Uh, igen, annál is inkább, mert mondjuk konkrétan Görögország esetében a görög államadóságot most már gyakorlatilag az unió közössége, az adófizetők finanszírozzák azáltal, hogy ez gyakorlatilag uh, nagy része. Hát arról nem beszélve, hogy ez futótűzként terjed, mert ugye lehetséges, hogy hoznak egy ilyen döntést, de akkor azt mondják a spanyolok vagy a portugálok, esetleg a franciák vagy az olaszok, hogy amit ők megtehettek, azt mi is teljessük meg, és majd utána legyen tabularázok. Uh, igen, de azt sem kizárt, hogy egy valaki csődömeg, és olyan borzalmat történik abban az osztágról, hogy ez is többinek elmit től a kedvel. Igen, de nagy valószínűséggel akkor ez egyben azt is jelenti, hogy az unióból is távoznia kell, hiszen egyébként az a politikai közösség, amelynek a fontosságát te hangsúlyoztad, tehát én csak utána vagyok okos, azon a egy egyébként tovább égne az egész, tehát nem elég őt gazdaságilag elengedni, a politikai családból is el kell engedni. Nem kell azért, mert azért nem kell engedni. Én azt gondolom, így kívülállóként, hogy nagyon nehéz egyébként e, rokonként e, vele, tehát nehéz lesz megbogyanlani a vele való kapcsolattartást, a gazdaságilag szakítunk vele, de politikailag nem, én azt gondolom, hogy úgy egyértelmű, hogy mind a kettőből távoznia kell. Lehet, hogy ebben tévedek, de támogat, de bátorítást, tehát az, tehát az egy olyan dolog, ahol az ember egy olyan fajta visszatérést tesz lehetővé, amely egy ilyen döntés esetén szerintem nem feltétlen szerencsés, de most olyasmit mondok, amivel most hirtelen azért nagyon jel jelentős tudományanyagom. Nincs csak a saját logikám mondja ezt. Ha nem tudom, azért mert valaki csődöm, hogy azért nem kell kivúgni az unió a, a politikai közösségben. Ha jól emlékszem, szentembre is csődöm, néhány évvel ezelőtt mégis Magyarország része maradt, Ö... Jó, de azért a kettő nem ugyanaz, Béter. Mert... kettő nem ugyanaz, de, de önmagában, ha, ha elfogadjuk azt, hogy igen, valaki csődbe tud menni, és nem biztos, hogy emiatt a fejetet ér Hiszen ne felejtsd el, hogy Görögország viselkedése egyébként nem egy gazdasági szembenállás csupán, hanem az Unió egyéb értékeivel való uh, szembenállás is beleértve, hogy kacérkodás a unión kívüli országokkal olyan, amiről utólag mindig azt mondja, hogy valami fordítási hiba volt, de azért az elmúlt időben eléggé jelentős ahhoz, hogy az ember némi nyugtalanságot töltse el, és itt most Oroszországra gondolok. Nyilvánvalóan tudtam, hogy erre gondolsz. Ez egy európai biztonságpolitikai kérdés, sőt globális biztonságpolitikai kérdés, jó, hát akkor meg arról van szó, hogy természetesen családtagodról nem mondhatjuk azt, hogy ennettől kezdve nem családtag, de azt lehet mondani, hogy nem tartjuk vele a kapcsolatot, nem csak arról van szó, hogy nem adunk neki. Hát valamilyen formában egy másfajta családtagá válik, Ugyanis, hogy, tudjuk, hogy Oroszországon Magyarországon, illetve ugyanosan úgy tűnik, hogy Görögországon keresztül <coughs> próbál, próbál éket venni az Európai Uniós Egységbe, hát igen, ez egy biztonságotika így de ennek nincs közel az európai... Valamilyen érint ja, Ez nem kapcsolódik ahhoz, hogy csak azt mondom, hogy vajon a politikai családban való beletartozás, vagy nem beletartozás, mennyire adekvát vagy sem. Végezetül, de nem utolsó sorban, ez az egész végül is a tekintetben, hogy Magyarország nagyon akarja az eurót, vagy sem, mit mutat? 2020-ról volt szó, de arról, hogy ezt a 2020-as cseker olyan, nagyon forszírozni. Szerintem Magyarország soha nem lesz eurozónás tag, és ez valószínűleg nem csak Magyarországgal lesz így, az a semmilyen homlom, hogy, hogy Csehország sem nagyon törekszik oda, és szerintem, szerintem Lengyelország sem nagyon törekszik oda, tanulva azokból a példákból, amiket, amiket láttunk. Vannak olyan országok, akik úgy érezhetik, hogy, hogy a közös belizából tartozás az, az valamifajta biztonságot ad. Egyébként ez a nagyon kis országok esetében, tehát mondjuk a baltiak esetében ez talán így is van mások gondolkozhatnak úgy, és ebben lehet, hogy teljesen igazuk is van, hogy, hogy lehetséges, hogy mégiscsak jobb megtartani a nemzeti valutát, ami bizonyos szempontból ilyen, ilyen leegészsillapitoként tud szolgálni, amikor valami olyan struktúrás változás történik a gazdaságban, ami, ami, ami, amiben a pénzügyi változók, aminek, aminek a pénzügyi változókban le kell csapódnia mondjuk például egy erősebb, vagy egy lényegesen gyengébb van. Egy utolsó kérdés, ami a mai beszélgetéstől, nem, hangulatától nem ezt, mert kifejezetten élveztem, hogy de mennyire vagy praktikus, vagy mennyire elméleti, vagy melyik inkább? lévén, hogy portfóriók, menedzselek, adok-veszek, hát nekem eléggé praktikusnak kell lenni. De az elmélet nagyon-nagyon közel áll hozzám, csak ennek ez egy másik színvonal szinten van. Ettől még, ha valami felmegynek, próbálom megvenni, ha valami nem megynek, eladni. Hó sikerül volna. Köszönöm a rendelkezésre, Állás Péter. Én köszönöm. Köszönöm, szépen, éppen Duroneli Péter, hallottak. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. A műsort az kormányzat önkormányzat támogatja. lehet. Akkor második rész Tócsaba, mert? Második rész Tócsaba. Ott hagytuk abba, hogy. Ön nyert 2014 áprilisában meglehetősen nagy arányban, és arról beszéltünk, hogy ez vajon miért eredményezte azt, amit eredményezett 2004 októberében a zuglói önkormányzati választásokat illetően, ami nem képezte le azt a sikert, mint amit ön elért országgyűlési parlamenti választásokon. Lehetséges, hogy az a vektor, amit én az egyiktől a másik felé húzok teljesen értelmetlen, de nem biztos? Hát ugye egy országgyűlési választás azért más, mint egy önkormányzati. Egy országgyűlési választáson egy, egy, egy oldalon egy jelölt van, több jelölt van természetesen, de egy oldalon egy jelölt van. Hát én voltam a Akkori úgymond összefogásnak a közös jelöltje, és egy egységes kampányt végeztünk a kerületben, és az a kampány, Mindenki mögött volt? Tessék? Mindenki mögött volt? Hát legalábbis lélekben igen. Többnyire igen, munkában annyira nem, de lélekben legalább nem volt ellenem talán, így így az egyszerű. Ennek volt az az eredménye, ahogy említettem, hogy mind a, az összes önkormányzati körzetben is tudtunk nyerni. Össze, ugye, ott, ott különböző jelöltek voltak. Amikor ön nyert 2014 áprilisában, akkor vajon az országos trend érvényesülte, és akkor hülyeséget kérdezek, hiszen nem az érvényesült, önkormányzati választásokat tartottak hamarabb, ami részint értelmes kérdés, részint nem, egyszerű és primitív módon Papcák Ferencet büntették. Több verziója is van annak, hogy ami 2014 áprilisában történt, az miért történt? Ez a több mindenben van egy kis igazság természetesen, tehát hogyha Papcsák Ferenc nem úgy vezette volna a kerületet, és nem olyan hírelet lett volna az elmúlt négy évben, Uh, akkor, akkor lehet, hogy mondjuk nem lesz ez ilyen arányú. Uh, természetesen összközre játszott, de az, hogy az emberek tudták büntetni, annak az a, uh, a mi munkánknak az eredmények kellett, tehát benne kellett, hogy legyen az a négy éves munkánk, amivel mi felhívtuk a figyelmet minden a kerületben. Hozzátéve, hogy azért azt rögzítsük, hogy azért meglehetősen szoros győzelem született, ugye ön 4106 ot szerzett, papeság Ferez pedig 36,3-at, a kettő között nagyjából 4 százalék van. Hát ami 3000 szabadat azért, az nem egy szoros, azért 3000 szabadat az 3000 szabadat Én ezt értem, én azt mondom önnek, hogy nem, nem döntő fölényel nyert. Hát ez, ez bizonyítás kérdése. Én, én szerintem ez elég meggyőző fölény, tehát hogyha ha lett volna közt 10, 50 50 akkor azt mondja az ember, hogy igen, mert akkor egy fél utca döntheti, de 3000 szabadat. Én ezt értem, de hogyha százalékosan nézzük akkor azt tudom önnek mondani, hogy nem véletlen van a kétharmad. Ez nem kétharmad. Ez nem kétharmad. Hát ha egymáshoz viszonyítjuk, ha a papcsákért, nézzük akkor én 10%-a többet köszönöm, mint a papcsák. Erről beszélöm. Azért, azért persze, tehát a győzelem az, az győzelem. Én ezt értem, én nem vitatom az ön csak azt mondom, hogy ez nem egy fölényes győzelem volt. Hát igen, én ezt másképp látom. Én szerintem ez egy meggyőző nagy irányú volt, mert ekkora különbség még már az, de lehet ezt értelmezni. Visszatérve az elmúlt négy évre, ami ott volt, azért ugye sok játszott az is, hogy az uglóban nagyon sok minden történt, ami, ami megmozgatta ott az ott élő embereket. És hát most minden nap látjuk már, hogy ember tüntetnek utcára vonulnak, és tegnap is volt egy nagy tüntetés. De Zuglóban már két évvel ezelőtt volt egy, amikor a, a szervezésünkben az utcára vonult. Igen, ezt múltkor is említette. Ugye akkor, akkor a kommunális adó, tehát helyi ügyekben, tehát helyi ügyekben azért két-három ezer ember az utcára vinni az, az óriási. Én ezt értem, de ezt már múltkor megbeszéltük. Nem e... Megbeszéltük, csak ugye a választás eredményére akarok célozni. Tehát azért ez közre játszott abban, hogy az az eredmény született a áprilisban, ami született. Miért nem állított ki a Szocialista Párt és saját jelöltet? Miért nem tudott? Zsuglóban. Össze? Mm -hmm. Hát nézd, ugye neki tudja, hogy őszre Budapesten egy úgynevezett koordinált indulás mellett döntöttek a, a szövetséget kötő pártok ebben a koordinált indulásban, ami szerintem egy szerencsétlen, szerencsétlen szövetségkötés volt, számukra különösen az, ez egy elhibázott szövetségkötés volt, ennek lett áldozat az ugló. És ennek az eredménye lett. Jó, de volt olyan kerület, amelyik nem áldozta be magát, 13. kerület ilyen volt? Igen, igen, igen, igen. Nagyon jól tették, meg is volt az eredménye. Miért nem volt ugyanilyen zúkló? Sokáig, gondolhattuk sokáig, mi is, hogy ezt ugyanezt megtesszük, meglépjük, nagyon nagy volt akkor a belső külső kódikai nyomás sajtunk szemléke. Mennyivel volt nagyobb, mint uh, Tóth József? -em? Hát ő, neki alapvetően azért más a, a, a hátország, a más a múltja, tehát egy 20 éve sikeres polgármester minden választást megnyervén, persze egy nagyobbak a lehet, politikai lehetősége is, mint nekünk, aki, aki ezen az úton ugyan járunk, elindultunk és szeretnénk hasonlóan sikeresek lenni, de nincs mögöttünk olyan politikai erő, mint minden, mi mögöttünk a minden 13. kezdetben van, úgyhogy nehezebb volt a helyzetünk ilyen értelemben. Már az önmagában nagy eredmény volt, hogy mondjuk az a előzetes hátunk mögött, felünk mögött megkötött alkukhoz képest azért jelentősen tudtuk növelni azoknak a körzeteknek a számát, a szocialista jelöltet tudtunk indítani. Azt kérdezem Önt, hogy mennyire fontos ebben a beszélgetésben, azt gondolom fontos az Ön szocialista pártban elfoglalt helyzete vagy helye? Néze. Számomra az a fontos, amit zuglóban építünk és végrehajtunk, nem is az én helyem, mondjuk a basasztalista pártban, hanem az, ami munkát ott elvégzik, mert ez határozza meg a helyünket egyébként meg ugye a pártban, hogy ki milyen teljesen van. Önnek van párt Nekem csak frakciót tisztségem a párt nincs azon külön, hogy én vagyok az úglai szervezetnek a vezetője. És milyen frakciót tisztsége van? Én vagyok az egyik frakcióvezető helyettes most. A hányból? A négyből. Milyen terület tartozik Önhöz? Gazdaságpolitikával foglalkozom. Végül is milyen kompromisszum született a Zuglóban? Hát végül is ez a kompromisszum született, hogy a polgármester jelöltet, még egyszer mondom, a budapesti koordinált indulás következtében úgy állapodtak meg a, a budapesti pártok vezetői, hogy Zuglóval az Együtt PM jelölhet polgármestert. Így aztán az együtt PM személyű jelölések, két lett a polgármester jelölt, és a körzetekből a 15-ből 10 ben pedig szocialisták állítottak. Korábban volt a -e karácsonyi ingergelének másfajta indulás a zuglóban parlamenti választásokon? Hát ez egy, egy, kis, egy kis részére ez terjed ki a körzetnek, hiszen a szomszéd kerületben indult a 16-ban, de az országesi választásokra. Ezek a körzethatárok úgy módosultak, hogy Zuglónak egy része, kérdezem. két önkormányzati körzetünk az a 16. kerülethez tartozott az országási választásokon, úgyhogy ennyi közel volt zugló. És ott milyen eredményt érte? Ezt megnyerte is azt a két körzetet tavasszal, azt mondtam, hogy Zuglóban minden körzetet megnyertünk a Fidesz jelöltjeivel szemben. A többiben vesztett? A többiben vesztett. Hát ugye azokban a körzetekben, ahol hosszú évek óta ott dolgoznak a mi aktivistáink, aktivistáinkat, jól szerepeltünk. Hogyan viszonyultak az ön aktivistái és a szervezet Karácsony Gergely Szilveszter jelöléséhez? Tudomásul hát, vették fegyelmezetten, és ugyanúgy dolgoztak ősszel is, mint tavasszal, mert mindenképpen az volt a cél, hogy nyerjünk Ön egy fontos ember zuglóban, ön a szocialisták frakció vezetője. Ön folytatott megbeszéléseket Karácsony Gergelyel. azt követően, hogy ez a döntés valamikor augusztusban megszületett, egészen októberig, amikor megszületett a választási eredmény. Hogy ah, már napig kapcsolatban voltunk, aki hát egy kampányt fel kellett építeni, egy kampánystratégiát fel kellett építeni. Természetes, hogy nekünk volt helyismeretünk, nekünk van ott múltunk, mi ismertünk, nekünk van programunk, Ezeket neki el kellett fogadni, ez azonosulni kellett, és így szinte napi, napi kapcsolatban voltunk. Mennyire lehetett azt látni, hogyha nyer, akkor utána mi lesz? Hát, nem vagyunk jó sok megjelőben látók. Fel... De volt-e olyan keretmegállapodás, akár csak szóban, hiszen írásban nem muszáj, hogy ilyen legyen, ami nagyjából valószínűsítette azt, hogy egyébként a választási győzelem után mi történik? Én. Vagy mi, hát minden egy politikai megállapodást azért irányba foglalnak a felek, mi is rögzítettük egy politikai megállapodásban azt, hogy nagyvonalakban merre indulunk el. Ezekről a nagyvonalakról lenne olyan szíves beszélni, hogy ezek egyébként mit tartalmazta? Ez a politikai megállapodás igazából arra terjedt csak ki hogy győzelem esetén, hány alpolgármesterrel fog ő dolgozni, és ezeket az alpolgármestereket milyen pártot fogják jelölni. A győzelem az mire vonatkozik? Hogy ő polgármester lesz, vagy arra, hogy a közgyűlésben többségük lesz? Hát ugye kettő az együtt jár, mert ha nincsen közgyűlésben többség, ha nincs meg a többségünk, akkor ugye nehéz bármilyen akaratot... És megvan-e a többség? Baloldalnak megvan a többsége, igen. Milyen a felállás? Hát, jelenleg ugye a, az, ami ahogy mi indultunk, abból a 22 a testület. Igen. Egy, egy, a, egy a polgármester, Értelemszerűen van kilencven vagyunk mi a, a mi mondó összefogás jelöltjeiből, akik bekerültek ebbe, ugye egy a, a Szaborebek, aki TMS-ként indult, van kilenc szides és van három, ö, ö, van egy jobbikos, egy jelentés és egy civilzúlós És Csak hol a többség? Bárom. Hát ott a többség, hogy a, a, én azt mondtam, hogy a baloldalnak megvan a többsége, demokratikus baloldalnak, én odasorolvám a civilt és az és t meg megvan a többségünk. Igen, hát ez egy olyan választási matematika, amely az LMP és a civilek kapcsán pontzuglóban nem mindig stimmel. Hát nem mindig címmel valóban, de hát hogy kö... Jó, csak egy most az a kérdés, hogy praktikusan hogyan működik, vagy mi a címke, mert címke alapján működik, praktikusan meg nem működik, akkor azért fontosabb néha a praktikus, sőt a néha törölhető. Így van, de hát ugye mivel hogy a civilek és az LMP és ugyanazért küzdöttünk az elmúlt négy évben, Uh, és én úgy gondolom, hogy a... a kérdés az, hogy tényleg ugyanazért küzdöttek? Mert ez pont az lmp nél és a civileknél nem lehet egyértelműen mindig állítani. Illetőleg a civilek esetében, hogyha Várnai Lászlóról van szó, hiszen itt ne a civilek az nem egy konkrét dologra vonatkozik. Civil és civil azért sokszor más attól függően, hogy éppen ki az a civil. Így van, hát konkrétban, hogy ugyanaz volt a, a cél, <coughs> a Ferenc által vezetett kerületezt leváltani, és visszafordítani, hogy helyes új irányba kezdetnek a a, a, a szekerét. tehát ez, ez egy közös cél volt ezért. Hogyha az össze lehetne foglalni két-három mondatban, de lehet többen is, hogy valójában a Papcsák Ferenc által vezetett önkormányzat, az az élet, amit Zugló élt, annak következtében, mert Papcsák Ferenc volt a polgármester, abban mi volt a rossz, azon miért kellett változtatni, akkor ezt szíves meséjel is figyelek. Ez a Zugló adottság az képest e, e, tulajdonképpen nyengén szerepelt. Egy nagyon jó adottságú kerület, nagyon jó lehetőségekkel, szóval nem történt semmi az elmúlt négy évben, semmi számot elő. Néhány láthatat beruházásra próbálták elkenni a, a valós problémáknak a, a, a mértékét, de tulajdonképpen nem történt semmi. Nem fejlődött, nem épült, a közterületek repukkalma vannak, elhanyagoltak, közbiztonságban vannak problémák. A, a bérlakásokhoz hozzá nem nyúltak évek óta, pusztul le, nem, hogy épülne bármi. Tehát az ég megy a kerületen, azt látja, hogy ez, ez nem úgy néz ki ez a kerület, mint ahogy kikelen. Volt valamikor az zöld zógról a hát meg lehet nézni, hogy néznek ki a parkjaink, a közterületeink. Tehát semmi nem történt. Annyi történt, hogy egy e, e, látszott beruházással a Bosnyák tempom környéket leburkoltak, és azt mondták, hogy ez most egy városközpont épül. Az nem városközpont, hogy egy parkolót lebizburkolunk, csinálunk némi üres területet, és azt mondjuk, ez egy új városközpont. Semmilyen élet nem került oda, semmi, semmi nem történt. Ennek mi volt az oka? Tehát, hogy ez miért történt? Hát, rossz volt a koncepció, rosszul gondolkodtak. Ez mi ez volt a koncepció? Semmi. Ez az, hogy a, a, azokat a cégeket hogyan lehet kifacsarni, hogyan lehet minél jobban lehúzni, a, ami működtetik a kerületet. Hát a... Lehúzni milyen módon hova? Hát néz, a, a, ugye a bot halvált tartunk tartó nemőtlen tüntettek az alvállalkozók a polgármesteri, a kifizetetlen alvállalkozók a polgármesteri ivatal előtt, akik, akik elvégeztek munkákat, csak a pénzüket nem kapták meg soha. Én nem véletlenül volt az elhíresült ö, ö, mazsú, ezért igazgató, botrány, amikor az a hangfelvétel keringett sokáig, és hát azért látott a... ez a Jö, de, zakszor, hangfelvétel keringett sokáig, de bíróság bíróságügy nem lett, Valamint a vállalkozók jelenleg nem tiltakoznak, és a kommunális adót fizetik vissza. Arról nincsen szó, hogy ezeket a vállalkozókat kifizetnék, márpedig ez vagy azt jelenti, hogy ezek a vállalkozók kif ezeket kifizették, vagy azt jelenti, hogy valamiért ők elálltak a kifizetéstől. Nem, hát ugye ezt, ezt nem jól tudja, hogy nem jól látja. A figyelet? Ezek a vállalkozók perelnek jelenleg is ennek a bírósági terek. Több 10 millió forintra perlik az önkormányzatot és a, a vagyonkezelőt a cégét. Ezek, ezek most vannak, ezek a perek, ezek lassan ítélet szakaszban jönnek és utána fizet az önkormányzat duplán. Hát már amennyiben úgy dönt, ugye, ezt nem lehet előre tudni, beleért, hogy ez a mazsúféle történet végül is az a rágalmazási történet ugye nem azzal fejeződött be, hogy papcsák elmarasztalták, hanem azzal, hogy visszavonta az az illető, aki ezt a, akire építették, a koronatanú az valamilyen módon kimenekült a történetből. Hát igen, úgyhogy igen, ki tudja, hogy mi volt az oka, hogy visszavonta annak ide ezt az állítását, de hát azért ott a bazugérgék környékén azért az a hirtelen vajon gyarapodás, amit lehetett látni, azért azért sok mindent feltételezhet természetesen. Tehát azért az úgy nehezen elképzelhető, hogy valaki egy, egy friss vezérizatgatomként évente-két évente nagyobb értékű ingasztanokat tud vásárolni, de hát sok minden lehet, hogy a mai világban sok mindent... Nem, én ebben egyáltalán nem vitatkozom Önnel. Azt kérdezem Öntől, hogy ha ez akkor gyanús volt, akkor vajon, ha bár azóta jó sok éve eltelt, tehát nem egy, nem kettő, vajon a mostani programpontok között miért nem szerepel Mazú Gergely vagyonosodásának vizsgálata, független attól, hogy egyébként ezzel kapcsolatban bármilyen eljárást akarná -e kezdeményezni az önkormányzat? De ezek az ügyek nem lett vége, tehát én úgy tudom, hogy azért ott rengeteg feljelentés van, konkrétan indult kivitek kezeményezés történt a mazogergély vagyonosodás vizsgálatára. Tehát nagyon sok minden történt, de amit nem tudni, hogy hol állnak. Hát alkalomattam, hogy ugye ezeket meg. Jó, de hát azért mégiscsak egy önkormányzati, tehát a, a szocialista frakciónak fontos lenne tudni, önnek nem, mert ö, ön nem önkormányzati ember, bár közvetlenül, mint a szocialista ö, frakció vezetője, azért önnek is tudnia kéne, vagy elvileg tudhatna arra, hogy ezek az ügyeképpen hol tartanak, hiszen ezek mind-mind olyan pontok, amelyeket ezen a számoló e, izén, amin gyerekkorában volt, aki számolt én speciál, nem? Húzhat egy golyót, vagy éppen nem? Ez, e, ez, ez így van. Csak, hogy a, addig, az... Egyetlen egy dolgot értsen meg. Én nem az önpártját fogom, vagy nem papcsák Ferenc pártját fogom, én próbálom ezt az egészet, ami ott van, valamilyen módon megérteni, miközben egyáltalán nem biztos, hogy sikerül. Hát előbb-utóbb mindenre fényderül, ugye azt akartam meg az előbb mondani, hogy az elmúlt években nagyon nehéz volt hozzájött és szerződésekkel hogy bármi bármiret, mert teljesen vártam, kezeltek mindent, de hát ugye úgy indult az önkormányzati élet most az új önkormányzat megalakulásával, hogy a testület az alapuló. Ez így van, ugyanakkor mégis azt mondta Karácsony Gergely, hogy összesen két ügyet talált, ezeket nem neveztem meg konkrétan, és azt mondta, hogy ezekben sem érintesse, Hát ezt mondja Karácsony Gergely, őket több talált, én meg azt mondom, hogy mi ennél sokkal többet találtunk, amiben egész mások érintettek, és hát nagyon reméljük, hogy ezekből az ügyekből végre így lesz, mert itt nem egy-két millió forintos kár az önkormányzatot, hanem van olyan, ahol több százmillió, illetve több tízmilliós tételeket látunk. Tehát ezek, ezeket, ezeket... Mit kezdjek én azzal, hogy más talál a polgármester és más talál ön? Más területet néztek biztosan. Mindenki más területen nézelődött, és máshol talált. Mi nem ismerjük egymást nagyon régen, személyesen talán egyáltalán nem, de azért ezt a feltételezést, ha nem veszi rossz én nem veszem pomoja. Tehát amit ő elmondott Karácsony Gergely, abból az derült ki, voltak az ügyek, tehát egyáltalán voltak az, volt a tartomány bár lehetséges, hogy mi nem értek a végére, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy azért már meglehetősen előre haladott állapotban volt. Volt egy szita, azon fennakadt két ügy, és egyikben se érintett uh, Rozgony, Zoltán Svapcsáfret. Én ennek nem örülök, és nem is sajnálom, és csak azt mondom, hogy ezek szerint ugyanilyen ügyek, másik szita van önnél, ahol más ügyek vannak. Az a kérdés, hogy ezt a kettőt hogyan és miképp lehet fedésbe hozni. Hát nagyon egyszerű ugye a, a karácsonyi egy, amiről beszél, hogy az önkormányzat a polgármester hivatal által megkötött szerződések esetéről. Uh -huh. Én meg amiről beszélek, az önkormányzat cégei által megkötött szerződések. Ez két külön terület. Ön úgy gondolja, hogy, vagy ön tudja azt, hogy amiről Karácsony Gergely beszél, az nem az önkormányzat, hanem az önkormányzat cégeinek a szerződésre vonatkozik? Tehát, hogy van egy ilyen éles határvonal, amit nem vizsgált Karácsony Gergely? Amiről Karácsony Gergely beszél, az, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal által megkötött szerződés. Én tudom, hogy ő, ő miről beszél, hát értem hogy mi beszélünk, hogy én tudom, hogy ő mire gondol. Konkrétan. Én meg amit, amiről én beszélek, én meg azt látom, hogy önkormányzatnak a cége... Jó, magyarul, hogy akkor most annyival vagyunk előbbre, hogy nekem sikerült olyan dolgokra rákérdeznem, amire ezek szerint Karácsony Gergelynél egyetlen egy újságírónak se sikerült. De igen, mert ez két külön terület. Két külön terület. A karácsony Gerg is tudja, hogy én miről beszélek. Jó, én ezt értem, én ezt értem. Tehát ezek, tehát ezek szerint, hogyha én felteszem pénteken majd neki azt a kérdést, ha jutunk péntekig, minden a kísérleti, műsor, minden nap utolsó ismeri a Tamás, tudja, hogy ez a mondás mire van alapozva. De ez egy pozitív mutató mondás, mert akinek a halál keltik a sokáig él, akkor azt mondja, hogy ő igen, vannak még ügyek, de az önkormányzat az ügyei. Az önkormányzat cégeinek az, ügyi, az, önkormányzat cígeinek az ügyi Egyébként egy másik grémium vizsgálja. Azt nem is vizsgálja ezek Szent Kálácsony és az ő csapata. Hát nem kell ezeket külön vizsgálni, hát ugye minden területnek megvan a felelős, akik egy területen dolgoznak, és értelemszerűen, ahogy halad a munka, belebotulnak ügyekbe, és ahogy ezeket előveszik, ezeket a szerzéseket, ezeket a problémás ügyeket, rögtön látják, hogy mi van mögött. Pedig azért nem lehetett látni, mert nem lehetett hozzáférni ezeket az iratokhoz értelemszerűen. Na most, hogy egyébként is ugye minden nyilvános egyébként is ki kell tenni minden, most már jobban meg lehet nézni, és lehet látni, hogy egy adott ügy mögött mi minden van. Mi minden. Ami azt jelenti, hogy önnek van egy csapat vagy ön minden esetre rálát, olyan szerződések e, napvilágra, tehát hogy ön lát olyan szerződéseket, amely szerződések olyan problémát vetnek föl, amivel kapcsolatban egyáltalán nem biztos, hogy nem fognak jogi reparációhoz fordulni. Nem én vagyok, az a, az a, nem én vagyok különleges helyzetben, aki ráláthatok, még egyszer mondom, hogy most már zúlóban minden nyilvános, hát mindenki ráláthat. az más kérdés, hogy. Tehát az, hogy minden nyilvános, az, az, az elvileg van így, mert attól még az irattárban gondolom, hogy nem járkálnak fel alá az emberek, mert úgy nem lehet létezni. Ezért mondtam, hogy ö, vannak ugye folyamatban levő ügyek, ami kapcsán fölmerül ö, esetleg egy régebbi ügynek a, a, a átvizsgálásának a igénye, így kerülnek ezek elő. Tehát ez nem úgy, hogy most képzel, hogy Érdemes ezek közül bármelyiket is nevesíteni, vagy egyelőre nem tartunk ki. Bár az egyet nem tartunk ki, tehát nem tudom, mit jelent. Ezek, ezek olyan szervezések, amik rendkívül hátrányosak az önkormányzat részére. Levesíti, most egyel, egyelőre nincs értelme, most nézzük meg a feldolgozása, természetesen ben, ezeknek lesz következménye, mert egyrészt hát, mert az embernek úgy a kötelessége, hogyha azt látja, hogy ö, olyan szerzéseket kötöttek én az önkormányzat részére rendkívül hátrányos, akkor, akkor szükséges. Amikor az ember látja, az, hogy valami az önkormányzat számára hátrányos, akkor egyből látja, az, hogy kinek előnyös? Azt nem látja, hogy kinek előnyös, azt látja, hogy az önkormányzatnak rendkívül hátrányos. És hogyha valami rendkívül hátrányos az önkormányzatnak, akkor meg kell tenni a szükséges létéseket, hogy ezeknek elejét venni, megszüntetni. Hát elejét már nem lehet venni, már csak a hádúját vagy a közepét lehet venni. Ugye, azt kérdezem öntől, hogy ezek mind polgármesteri hatáskörben elkövetett szerződések, mondván, hogy a közgyűlésnek annak idején nem volt módja rálátni, bizottságok nem látták? A, nem látták így, hogy mondjé, a zuglóban a közbeszerzések azért elég e, furán mentek az elmúlt négy évben. Tehát nem volt közbeszerzési bizottság, nem a testület döntött ezekről az ügyetlen, hanem egy személyben e, papság Ferenc volt az, aki a közbeszerzéseket kérdezett és kezelte és irányította. Most egy ilyen, egy ilyen helyzetben ugye ezeket a, a közbeszerzéseket átlátni, e, hát nem könnyű. Ezen változtattunk, most már van egy szakbizottság, van egy tulajdonos és közbeszerzési bizottság, aki dönt az összes közbeszerzés ügyben, és egy értékhatár szólott, pedig a, a testület dönt róla. Teljesen át... Az értékhatár változott-e? Mihez képest? Hát rendelkezett papcsák Ferenc, és ami ennel jelenleg rendelkezik karácsonykkel. A pap papcsák Ferenc idejében minden az ő kezébe volt, tehát értékhatár nélkül ő döntött mindenbe. Egy... most hol van az értékhatár? A bizottság 150 millió forintot tud dönteni, fölött el testül a dön mindenki írásnál. Van-e önálló döntési jogosultsága a polgármesternek? Jelenleg a, a közbeszédőség területén nincsen. Az a helyzet, hogy szerintem szükségesé válik egy harmadik beszélgetés. Elnyertem, nem, nem, nem, nem pickáltam annyira föl, hogy ne álljon rendelkezést egy harmadik alkalommal? <gül> Ez a dolgom, hogy ő megkérdese Rendben, rendben. Akkor arra szóljunk előbbre, és akkor megbeszélünk egy harmadik időpontot. Köszönöm szépen. Így legyen, köszönöm. Viszont hallásra, önök túlcsavát hallottak. A műsort az Zuglói Önkormányzat támogatta.